Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 26. І ось Морган Лія, згадав історії, здавалося, чутки про повзунів існували завжди. Перекази передавались від діда до батька, від батька до сина з покоління в покоління. Їх розповідали в високогір'ї та в більшості південних земель. Чоловіки пошепки переповідали про повзунів за келихами Елю біля пізніх нічних вогнищ і викликали трепет захоплення і жаху у хлопчиків, таких як Морган, які слухали сидячи на краю кола. Однак ніхто особливо не вірив цим чуткам. Зрештою, їх розповідали так само, що й про носіїв черепа та мортів, та ще про інших чудовиськ з майже забутих часів. Проте ніхто не був цілком готовий відкинути правдивість чутків. Бо в б не вірили чоловіки півдня, на сході дворфи клялись, що усе це правда. Стеф був одним з таких дворфів. Він розповідав Моргану ці чутки вже після того, як принц Лія їх уже чув, не як легенду, а як правду. Вони живі, наполягав дворф, вони справжні. І саме Федерація створила повзунів. Сто років тому, коли війна проти дворфів загрузла глибоко в дикій місцевості Аннару, коли армії Півдня були розбиті джунглями, горами та хащами і скелястими стінами, що заважали їм прямо вступати в бій. На той час дворфи стримували наступ федерації. Були ще сили опору, саме вони переслідували повсюду загарбників. З фортецю лабіринті каньйонів і ущелин, з воронячого рогу та печероподібних западин навколишніх лісів Дворфи майже безперешкодно контратакували важчі і незграбні армії Федерації та зникали як легкі тіні. Минали місяці. Федерація застрягла. І саме тоді з'явились повзуни. Ніхто не знав напевно, звідки вони взялись. Хтось казав, що це машини, сконструйовані інженерами Федерації, джагернаути без здатності мислити, Єдина функція – руйнування укріплень та вбивство дворфів. Інші казали, що жодна машина не може робити те, на що здатні повзуни, що ці істоти володіють якимсь інстинктом. Хтось казав, що це створіння магії. Яким би не було їхнє походження, ці чудовиська з'явились в дикій місцевості центрального Анара і почали полювання. Їх неможливо було зупинити, вони вистежували дворфів і, наздоганявши, знищували. Війна закінчилась трохи більше, ніж за місяць. Дворфійські армії були знищені. Опір зламаний. Після цього повзуни зникли так само загадково, як і з'явились, ніби земля їх проковтнула. Залишились лише чутки. З кожним переказом вони ставали все жахливішими а ще менш правдивими. І врешті-решт лише дворфи знали, що сталося насправді. Морган Ліа ще мить дивився вниз, бачив, як історії з дитинства оживають, а потім відірвав погляд від прірви і розгублено глянув на Стефа. Дворф подивився на нього у відповідь і ніби зібрався кинутись геть. Його шрамоване обличчя кривилось. «Це повзун, Морган, повзун! Стільки років пройшло, ти розумієш, що це означає?» Морган не мав часу на роздуми. Бадішар раптом опинився поруч, почувши ці слова. Його руки схопили Стефа за плечі, і він розвернув Дворфа до себе. «Кажи зараз, швидко, що ти знаєш про цю істоту!» «Це повзун!» – повторив Стеф. Його голос був напружений. Ніби назва говорила сама за себе. «Ну так, я це побачив! Мені байдуже, що це таке! Я хочу знати, як цю штуку зупинити!» огризнувся подішар. Стеф повільно похитав головою, ніби намагаючись прояснити її, ніби був приголомшений і нездатний думати. «Його неможливо зупинити! Немає жодного способу! Ніхто ніколи не знав, як!» Ближчі чоловіки почали бурмотіти. Хвиля тривожного передчуття прокотилася рядами захисників. Морган був приголомшений, він ніколи не чув такого відчаю у стефовому голосі. Він швидко глянув на тіл, таж прикрила дворфа від падішара, її очі були твердими, блискучими камінцями в масці. Ватажок розбійників проігнорував дворфів. Повернувшись до своїх людей. «Стояти на місці!» Заревів він на тих, хто почав шепотітись і відступати. «Я здеру шкуру з першого труса, який не послухається!» Він кинув погляд на Стефа. «Немає способу, так? Можливо, для дворфів, хоча я думав і інакше. Я вважав тебе кращим, ніж ти є, Стеф!» Голос вотажка став тихішим, більш контрольованим. Немає способу. Завжди є. Почувся шкрегіт, і всі відступили до брустворів. Ковзон досяг підніжжя скелі і почав взбиратись нагору, чіпляючись за тріщини і щілини, де людські руки й ноги не змогли б знайти опори. Сонячне світло блистіло на шматках бронепластин і уламках залізних прутів а м'язи черв'якоподібного тіла хвилювались. Забили маршові барабани федерації, вони відбивали рівний ритм, що відзначав наближення чудовиська. Подішар першим вистрибнув на укріплення. «Шандос, дюжину лучників сюди, негайно!» Ті з'явились миттєво і одразу ж послали дощ стріл у повзуна. Той навіть не сповільнився. Стріли відскакували від його броні, або без наслідків застрягали в товстій шкірі. Навіть його очі, жахливі, чорні кулі здавались невразливими. Розбійник відкликав лучників. Злав армії Федерації пролунав радісний крик «В такт барабаном!». Ватажок розбійників покликав списоносців, але навіть важкі дерев'яні древка та залізні наконечники не змогли уповільнити наближення монстра. Зброя ламалась, розбивалась, а повзун продовжував лісти. Вперед витягли величезні валуни і скинули з краю скелі. Кілька з них врізались в повзуна. Вони зачепили його, деякі влучили прямо, але безрезультатно. Монстр продовжував збиратись. Знову почалось бурмотіння, породжене страхом. Падішар сердито крикнув солдатам заспокоїтись. Він наказав принести хмиз, підпалив його і скинув на повзуна, без ефекту. Розлючений нарешті, він наказав принести бочку з олією, розбив її, вилив вниз і підпалив. Олія люто горіла на безплідній скелі, огорнувши повзуна димом і полум'ям. З лав федерації долинули ще крики, а барабани замовкли. Хвилі спеки піднялись в ранкове повітря, настільки задушливі, що захисники були змушені зробити кілька кроків назад. Морган відступив разом з іншими. Стеф і тіл тримались поруч. Обличчя дворфа зблідло. Він здавався дезорієнтованим. Морган допоміг другу відійти вбік, не розуміючи, що сталося з другом. «Тобі погано?» Запитав він та допоміг йому сісти. «Стеф, що не так?» Але той, здавалось, не мав відповіді. Він просто похитав головою і з зусиллям сказав. Вогонь його не зупинить. Ми вже пробували, Морган. Не спрацює». Він мав рацію. Коли полум'я згасло, захисники повернулись до стін і побачили повзуна, який продовжував неохильно пробиратись вгору. Обгорілий, почорнілий, але в іншому – нездоланний. Барабанний дріб і скандування відновились. Цей звук охопив увесь виступ. Розбійники були приголомшені. Почались сварки, і стало зрозуміло. Ніхто не вірить, що повзуна можна зупинити. А що робити, коли він добереться до гори? Він невразливий для списів та стріл. Чи зупинять його мечі? Усі знедолені були впевнені, що ні. Лише Аксхінд та його тролі здавалось не турбувались тим, що відбувається Вони стояли в дальньому кінці оборонних споруд, захищаючи похилий майданчик, що спускався від головної кручі до скелі. Зброя на поготові. Це був маленький острівець спокою серед галасу. Тролі не говорили, навіть не нервували. Вони просто спостерігали за падішаром, бажаючи побачити, що буде робити далі ватажок. Той із діями не барився. Він помітив те, чого не помітив ніхто інший, і це дало йому слабку надію. «Чандос!» – вигукнув він, штовхаючи та відтісняючи людей на місця. З'явився кремезний, чорнобородий лейтенант. «Принеси усю олію, що у нас є!» «Харчову технічну будь-яку! Не питай, просто роби!» Шандос стулив рота і поспішив геть. Падішар різко обернувся і пішов назад уздовж усієї лінії солдатів до Моргана та Дворфів. «Приготуйте один з підйомників!» – крикнув він. Потім несподівано зупинився. «Стеф, як ці штуки тримаються на слизьких поверхнях? Як вони чіпляються?» Стеф тупо подивився на нього, ніби питання було надто складним. Я не знаю, але ж вони повинні чіплятися, щоб лізти, так? Що станеться, якщо не зможуть? Він відвернувся, не чекаючи відповіді. Ранок став спекотним, усі почали прийти. Він роздратовано скинув туніку вбік, потім схопив набір перехресних ременів. У свого солдата застібнув їх, узяв короткоруку сокеру, засунув її в одну з патель ременя і пішов до підйомників. Морган рушив слідом, починаючи розуміти, що задумав ватажок. Чандос вийшов з печер, за ним група чоловіків, що несли бочки різного розміру і ваги. «Вантажте усе!» Падішар вказав жестом на підйомник. Коли завантаження почалось, він поклав руки на плечі лейтенанта. «Я спущусь на підйомнику і вилью олію на монстра!» Лейтенант був нажаханий цією ідеєю і спробував щось сказати. Але Кріл прикрив йому рукою рота. «Ні, слухай! Повзун не підніметься, якщо не зможе листи, а він не зможе листи, якщо не зможе чіплятись!» Олія зробить усе таким слизьким, що цей слимак не поворухнеться, можливо, навіть впаде. Хіба це не стане гарним завершенням його життя? Шандос похитав своєю головою. В його очах було щось шалене. Тролі підійшли і уважно слухали. Ти думаєш, федерація дозволить тобі так легко туди опуститись, їхні лучники розірвуть тебе на шматки, промовив лейтенант. «Ні, якщо ти їх стримаєш. Крім того, старий друже, що ще робити?» Ватажок стрибнув у підйомник та присів біля поручнів, щоб стати якомога меншою мішенню? «От тільки мене не впустіть!» – крикнув він і міцно стиснув сокиру. Підйомник почав спуск. Чандос робив усе швидко. Зла в федеральної армії долинуло виття, коли вони побачили, що відбувається. Уперед кинулись ряди лучників. Солдати знедолених не чекали. Градом стріл вони миттєво зірвали наступ. Одразу ж уперед кинулись нові ряди. Стріли почали розбиватись об скелю навколо спущеного підйомника. Знедолені відповіли вогнем. Знову наступ розпався. Але до цього часу вже підтягнули катапульти. Масивні камені полетіли в скелю. Але не влучили в ліфт, треба було пристрілятись. Осколки вдарили в підйомник, та дерево тріснуло, розкололось. Прямо знизу повзун підвів голову. Морган-Лія стояв на краю кручі із з жахом спостерігав. Стеф і тіл стояли поруч. Підйомник крутився й обертався, ніби з ним танцював лютий вітер. «Тримайте його!» Кричав Чандос до чоловіків, що допомагали йому з мотузками. «Тримаємо міцно!» Але вони втрачали кріла. Мотузка зісковзнула, і зусилля для того, щоб її втримати, потягнули чоловіків до краю кручі, де ті відчайдушно спробували втриматись. Федеральні стріли летіли в скелю. Двоє з тих, хто тримав мотузку, впали. Ніхто не зайняв їхнє місце, не знаючи, що робити в хаосі атаки. Чандос озирнувся через плече. Його очі були широко розплющені. Вони не втримають, з жахом зрозумів Морган. Він кинувся уперед, але Аксхінд був швидшим. Троль прорвався крізь солдатів і схопив мотузку масивними руками. Інші знедолені відступили. Сам троль тримав підйомник і кріла. З'явився ще один, ще двоє. Напружившись, вони потягли мотузку назад. Чандос викрикував інструкції. Морган обережно визирнув за край. Пармський ключ простягався вдалину морем темно-зеленого кольору, який зникав в безхмарному блакитному полуденному небі, наповненому солодкими запахами і відчуттям літа. Виступ був острівцем хаосом посеред спокою. Біля підніжжя скель купками лежали вмираючі солдати. Рівні ряди розірвані. Чіткі формування розсіялись. Катапульти метали камені. Стріли летіли звідусіль. Підйомник усе ще висів. Крихітна приманка, що здавалось була лише за кілька дюймів над чорною потворою, що неухильно наближалась. Потім раптово, несподівано, Кріл встав та сокирою розколов першу з бочок з олією та вилив її в міст на скелю і на повзуна, який одразу ж зупинився. В міст другої бочки пішов за першою, далі третя. Стріли дзищали навколо падішара, і невдовзі в нього влучила одна, потім друга. Ватажок знедолених упав. «Тягніть вгору!» – закричав Чандус. Тролі смикнули мотузку. Розлючені знедолені робили залп за залпом вниз у ряди лучників. Якимсь чином падішар звівся на ноги і розколов останні дві бочки. Олія окотила скелю і повзуна. Звір більше не ворушився. Дозволяв олії стікати на нього, під нього, по ньому. І тут катапульта влучила прямо в підйомник, розбила його на друзки. Знедолені на кручі закричали, але Падішарк не впав. Він схопився за мотузку і повис. Стріли й камені летіли довкола. Ідеальна мішень. На його грудях і руках була кров, а м'язи напружувались від зусилля необхідного, щоб утриматись. Мотузка швидко пішла вгору. Крила витягли на край кручі, і його люди затягнули ватажка в безпечне місце. На мить про бій забули. Чандо скричав усім повернутись, але солдати ігнорували його, оточивши пораненого лідера. Потім падішар підвівся на ноги. Кров струменіла по його тілу. Стріли стирчали з правого плеча та пронизали лівий бік. Його обличчя було блідим, спотвореним від болю. Нахилившись, він зламав стрілу в боці навпіл і з гримасою болі витягнув уламок. «Назад до стіни! Негайно!» Розбійники послухались. Падішар відштовхнув Чандоса і пішов до брустворів, зазираючи вниз, до повзуна. Той усе ще висів, не рухаючись, ніби приклеєний до скелі. Луки і катапульти продовжували обстріл, але вже з меншим ентузіазмом, оскільки й федерація чекала, хотіла побачити, що станеться. — Падай, клятий! — люто вигукнув падішар. Повзун заворушився, злегка змістившись, посунувся праворуч, намагаючись відійти від олії. Когті шкребли, він схинався і корчився, намагаючись утриматись. Але Олія робила свою справу. Хватка істоти почала слабшати. Спочатку потрохи, потім сильніше. Одна за одною кінцівки монстра відривались від скелі. З лав Федерації долинув крик розчарування, з боку знедолених крик радості. Нарешті він не зміг більше триматись. І монстр полетів униз. Він перекинувся, покотився. Метал і кістки захрустіли, а коли чудовисько нарешті вдарилось об землю, утворилась величезна хмара пилу. Уся скеля здригнулася від удару. Обзун нерухомо лежав біля підніжжя скель. Змащена олією туша здригалась. «Оце вже краще!» – зітхнув падішар Кріл і втомлено заплющив очі. «Ти його добив!» Вигукнув Чандос, присівши поруч. Посмішка лейтенанта була лютою. Морган стояв поруч і також мимоволі посміхнувся. Але падішар просто похитав головою. «Ще не кінець! Це жах сьогоднішнього дня! Завтра, безперечно, прийде інший! А що робитимемо, коли олія скінчиться?» Він розплющив очі та повернувся до лейтенанта. «Оброби мені рани! Я хочу поспати!» Федерація того дня більше не нападала. Вона відвела армію на край лісу, щоб там доглянути за мертвими й пораненими. На місці залишились лише катапульти. Вони періодично посилали снаряди в небо. Більшість не долітали. Обстріл більше дратував, ніж був ефективним. На жаль, повзун не помер. Через деякий час він, здавалось, оговтався, мляво перекинувся і поповз у затишок пармського ключа. Неможливо було зрозуміти, наскільки сильно він був поранений, але всі пошепки говорили, що бачать це чудовисько не в останній раз. Крілу обробили рани, перебинтували й поклали в ліжко. Він втратив багато крові, але все ж не стане інвалідом. І навіть в такому стані падішар віддавав накази щодо продовження оборони. Вони хотіли збудувати спеціальну зброю. Морган чув, як Чандос говорив про це, зібравши групу обраних чоловіків і відправивши їх у найбільшу спечер для будівництва. Робота почалась майже негайно, але коли Морган запитав, що саме збирається, лейтенант не схотів про це говорити. «Побачиш, коли буде готово, горець! Ось і все!» Морган, дещо розгублений, пішов туди, куди тіл відвела Стефа, та побачив друга загорнутим у ковдри. Він увесь тремтів. Тіл спостерігали, як горець торкається до чола Стефа, як сторожовий пес, який більше нікому не довіряв. Морган не міг її засуджувати. Горець кілька хвилин поговорив зі Стефом, але дворф ледь був при свідомості. Здавалось, кращим варіантом дати йому поспати. Морган підвівся, останнє глянув на тіл та пішов геть. Решту дня він ходив туди й сюди між укріпленнями та печерами. Дивився на армію федерації, думав про секретну зброю Кріла та Стефа. А ще задумався про братів. Вони навіть не підуть в пармський ключ, не тоді, коли федеральна армія тримає виступ в облозі. Демсон цього не дозволить. А можливо, дозволить. Моргану раптом спало на думку, що якщо є безпечний спосіб, то брати обов'язково проберуться сюди. Це змусило задуматись. А що як існує не один вхід до виступу? Хіба не повинно так бути? Падішар ніколи б не дозволив опинитись своїм людям у пастці. Отож, повинен бути шлях відступу, інший вихід і вхід. Він вирішив дізнатися, і це трапилось, коли сутеніло. Падішар знову прокинувся і сів на ліжко. Він був перебинтованим, смуги крові яскраво виділялись на загартованій шкірі. Ватажок вивчав набір грубо намальованих креслень разом з Чандусом. Хтось інший до сих пір спав би, намагаючись відновити сили, але Падішар виглядав готовим до бою. Чоловіки підвели очі, коли наблизився морган, і кріл сховав креслення, горець завагався. Агов, сказав йому ватажок. Сідай но зі мною. Здивований, Морган підійшов і сів на ящик, наповнений металевими деталями. Чандос кивнув, мовчки підвівся і вийшов. «І як наш друг Дворф?» запитав падішар, занадто недбало. «Краще?» Морган подивився на нього. «Ні, з ним щось не так, але я не знаю, що. Ти зараз нікому не довіряєш, вірно? Навіть мені?» «Навіть тобі!» Перед тим, як відповісти, Падішар посміхнувся. «Я більше не можу дозволити собі довіряти. Отож, скажи, що привело тебе в гості. Ти бачив щось, що на твою думку я повинен знати?» Правда полягала в тому, що від хвилювання Морган забув про доручення, яке дав йому Падішар. Спробувати з'ясувати, хто зрадник. Однак він цього не сказав. Просто похитав головою. «У мене є запитання про пара й кола Омсфордів. Як думаєш, Демсон зможе спробувати привезти їх сюди? Чи є інший шлях до виступу, яким можна скористатись?» Запала довга тиша. Горець зрозумів, як зі сторони звучить його запитання. «Я не питаю, де це?» Я розумію, що ти питаєш і чому. Тверде обличчя падішара зморщилось від болі. Той замовчав на мить, пильно вивчаючи горця. Власне кажучи, є інший шлях, але ти, мабуть, сам до цього здогадався. Ти достатньо розумієшся на тактиці, щоб знати, що завжди має бути більше одного шляху в укриття або з нього. Горець мовчки кивнув. Що ж, горцю, я можу лише додати, що Демсон не наражатиме братів на небезпеку, намагаючись привезти їх сюди, допоки виступ в облозі, вона триматиме їх у безпеці в Тірсісі або деінде, залежно від ситуації. Він замовк. Його очі були твердими від прихованих думок. Нарешті ватажок сказав Ніхто, крім Демсона, Чандоса й мене, не знає, де інший шлях. «Тепер, коли Хайрехон мертвий, краще, щоб так і залишалось, допоки ми не знайдемо зрадника. Я б не хотів, щоб Федерація постукала у задні двері, допоки ми зачиняємо передні». Морган до цього часу і не подумав про можливість такого розвитку подій. «Запасний шлях безпечний?» Падішар підібгав губи. «Ага, а тепер іди вечеряти». «І тримай очі відкритими!» А потім він знову повернувся до креслень. Морган завагався на мить, думаючи щось ще сказати, але потім різко обернувся та пішов. Тієї ночі, коли денне світло перетворилось на вечір, коли почали з'являтися зірки, Морган сидів сам у дальньому кінці кручі, де хай осик захищав невелику трав'янисту галявину та дивився через Пармський ключ туди, де Місяць знову наполовину повний повільно підіймався за горизонту в темніюче небо і збирав усі сили розуму. У таборі було тихо. Вийняток – приглушені звуки роботи, що велась в печерах над секретною зброєю падішара. Катапульти і луки замовкли. Люди як федеральної армії, так і руху Спали або поринули у власні роздуми. Бадішар зустрівся з тролями та чандосом. На цю зустріч Моргана не запросили. Стеф відпочивав. Здавалось, його лихоманка не погіршилась, але все ж він був виснажений, і загальний стан здоров'я не покращився. Не було чого робити. Нічим було згаяти час. Тільки спати або роздумувати. Морган Лія обрав останнє. Скільки він себе пам'ятав, Горець був кмітливим. Це дар, що сягав корінням до його предків, до Меньйона і Рони Лія. Справжні принци в ті часи, герої. І над удосконаленням цієї здатності Морган довго і наполегливо працював. Це змусила його зробити Федерація. Він провів майже усю юність, намагаючись знайти способи перехитрити федеральних чиновників, які окупували і керували його батьківщиною, дратувати їх при кожній нагоді, щоб ті ніколи не почувалися в безпеці, щоб вони відчули марність своїх справ. Можливо, одного дня покинули Лілія назавжди. Моргану дуже добре це вдавалося. Можливо, він був найкращим у таких маленьких диверсіях. Він знав усі хитрощі, більшість вигадав сам. Горець міг передумати і перехитрити майже будь-кого, якщо, звісно, є час і можливість. Він гірко посміхнувся. Принаймні, так він завжди собі казав. Тепер настав час довести, що це так. Настав час з'ясувати, як федерація дізнавалась про їхні плани, як так сталося, що їх зрадили знедолених, братів, невелику компанію з Калгейвена. Він міг над цим подумати. Тому і дозволив собі притулитись до трав'янистої основи викривленого старого стовбуру, підтягнув коліна до грудей і обмірковував те, що знав. Список зрад був довгим. Хтось повідомив Федерацію, коли падішар привів їх у Тірсіс, Хтось дізнався про їхні плани і попередив командувача федеральної варти до їхнього прибуття. Один з ваших так сказав той солдат Падішару. Потім хтось розкрив місце знаходження виступу армії, яка тепер його облягала. Знову ж таки, це хтось, хто знав, де шукати. Юнак нахмурився. Однак зради насправді почалися ще раніше. Якщо приняти передумову, а тепер можна це зробити. Хтось відправив за ними монстра у Вольфкстазі. А також можна припустити, що саме через цього зрадника павучі гноми схопили пара. Отже, усе сягає аж до Калгейвена. Хто за ними слідкував аж від міста Дворфів? Ні, неможливо. Ніхто не зможе цього здійснити. Але в загадці було дещо більше. Він бачив Хайрехорна в Тірсісі та його подальше вбивство в пармському ключі, і ще було вбивство варте біля підйомників, коли ті усе ще підняті. Яке відношення ці події мають до зради? Він кілька хвилин складав фрагменти в голові, чекаючи, чи не знайде чогось, що пропустив. Теплий запашний вітер ніжно вдарив йому в обличчя. Нічого нового не йшло на думку. Принц Лія узяв кожен фрагмент по черзі і спробував припасувати його до головоламки, намагаючись побачити, чи стане він на місце. Хвилини безшумно пропливали повз. Фрагменти відмовлялись складатись. Чогось бракувало. Морган потер руки. Треба спробувати якось інакше. Треба усунути те, що не працює, і подивитись, що залишиться. Він глибоко вдихнув і розслабився. Ніхто не міг їх вистежувати стільки часу. Отож це хтось серед них, один з них. Але якщо цей хтось відповідальний за тіний, за монстра в Вольфстазі, а також за все, що сталося з моменту їхнього прибуття в табір знедолених, то чи не має це бути хтось з первісної компанії? Паркол, Стеф тіл. Чи він сам? На мить він подумав про Тіл, бо знав її менше, ніж будь-кого. Не вірилось, що це хтось з братів або Стеф. Але чому Тіл кращий кандидат? Хіба вона не страждала так само, як і Стеф? Крім того, яке відношення мав Хайрехонда до всього цього? Чому варту вбили біля підйомників? Можливо, щоб хтось міг непомітно потрапити в табір або вийти з нього? У цьому є сенс, але ліфти були підняті. Отже, варту вбили після того, як когось привели в табір. Вбили, можливо, щоб приховати когось. Усе знову і знову повернулося до Херехона. Саме він – ключ. Чи, можливо, він побачив коваля у Тірсісі? А що, як саме він зрадив їх? Але Херехон не повертався на виступ. Тож, як він міг убити варту? І чому його вбили? І хто? Чи, можливо, є більше, ніж один зрадник? Деякі пазли впали на свої місця. Борган Лія різко подався уперед. Ворог, справжній, не федерація, а тіні, так сказав їм привид Аланона. Хіба не про це їх попереджали? А тіні можуть прийняти форму, тіло... «Будь-кого. Деякі з них могли, принаймні, найнебезпечніші», – так казав коглай. Морган відчув, як його пульс почастішав, а обличчя спалахнуло від збудження. Вони мали справу не з людиною, а з тінню. І от ще кілька фрагментів склались. Серед них – тінь. Саме вона викликала гнавла, послала звістку на тофер річ, Іншій своїй подобі дісталась до Тірсіса раніше загону падішара, вивідала його мету і знову зникла. Тінь могла замаскуватись під Гайрехона і підібратись досить близько. Хоча ні, чому замаскуватись? Це міг бути сам Гайрехон. І тінь могла його вбити, коли коваль виконав свою роль і вбила варту біля підйомників. Тому що вони бачили нове обличчя. Саме тінь розкрила місце знаходження виступу федеральній армії. Навіть склала для них карту. Залишилось зрозуміти, хто. Морган повільно відкинувся спиною до стовбора осики позаду. Головоламка раптом склалась. Він знав. Стеф або Тіл – хтось з них. Вони єдині, крім нього – хто був у компанії з самого початку, від Калгейвена до виступу, до Тірсіса і назад. Тіл була непритомна практично весь час, поки загін падішара перебував у Тірсісі. Це дало б будь-кому з дворфів, або точніше тіням усередині можливість вислизнути, а потім повернутись назад. У будь-якому випадку саме дворфи більшу частину часу були одні. Горець напружився під вагою підозр. На мить йому здалось, що накочує божевілля, що слід повністю відкинути міркування і почати усе спочатку. Але він розумів, що має рацію. Вітер торкнувся його. Морган щільніше закутався в плащ, незважаючи на вечірнє тепло. Він нерухомо сидів в тіні притулку, і ретельно обдумував свої міркування, припущення, які повільно набули ознак істини. У таборі розбійників тепер було тихо. Тож Горець легко міг себе уявити єдиною живою людиною у цьому величезному темному просторі Пармського ключа. Стеф або Тіл. І чомусь інстинкти підказували, що це дворфійка.